Ніхто з нас не хотів брати на себе відповідальність за втрачені ілюзії. Я став жертвою своєї доброти. Дружина і раніше користала нею, приймаючи її за нерішучість, яку через це зневажала. Поняття іншої доброти їй було недоступне, незнане доброти безкорисної і доброти, що нікого ні до чого не зобов'язувала, моя дружина також була доброю, тільки ця доброта була іншою. Вона служила їй для того, аби тримати мене поруч, аби викликати в мене почуття жалю, вини, покори і співчуття до неї самої. І я не міг їй протистояти. Не міг. «То що в нас на вечерю?» Не приховуючи нестримного інтересу, сестра віпхала до своєї ж кухні тільки голову. «Фуагра з грушею!» – гордо відповів мій друг, який доволі мило виглядав у квітастому фартусі сестри. «З грушею?» – сестрині брови заломились від здивування строфелями, чорними, розумію, селерою, інжиром, сухофруктами також. Але груша, якою вона має бути? Томбленою у спеціальному соусі з вина, меду, спецій. Напишеш, Надія, а ж обіцяв, тоді не заважатиму. Сіл сервірувати накажете в класичному стилі?» – жартує сестра. «Класичному», – автоматично повторив друг, бо акурат виливав до баняка червоне десертне вино, в якому і мали ті грушки томитися ж 20 хвилин, а після того в ньому ж і охолонути. Коріандр, імбир, кардамон, перець, чілі – читав я на етикетках баночок з приправами, з яких він усе сипав до вина. Якби я не старався запам'ятати ці назви, для мене це вища матерія. Для друга це не було таємницею, тому все, що мені довірив – обібрати грушки від шкірки. «Я зі всією відповідальністю приступив до роботи». «Хвостики! Обов'язково залиши хвостики!» – спохватився він. «Слухаюсь, шеф кухарю, за якихось півтори години ми вже сиділи за столом, сервірованим на чотири персони. На кожній тарілці лежав порційний шматок гусячої печінки, зі спертою на неї золотистою, неймовірно пахучою грушею з хвостиком. Це все полито пряним вином, виглядало божественно, на смак також. Сестра й друг мліли від кожного шматка. Ми з племінницею, розуміючи, переглядались і старались не розчарувати гурманів. Дуже швидко розмова пололася в приємному руслі. Всі згадували своє дитинство. Добра їжа – це не тільки смакове задоволення, це ще й привід зібратись докупи близьким людям. Посуд друг мив сам, я витирав. Тільки після того ми відправили жінок спати, зварили каву і зручно вмостились на м'яких кріслах. Я маю серйозну розмову, почав я. Хочеш, перенесемо на завтра, це пов'язано з фірмою? Так. Він знову мене випередив. Видно, від нього неможливо мати якихось таємниць. Та чи потрібно? Говори, яке має значення, чи сьогодні, чи завтра, ти ж усе вирішив. «Так, ти знову маєш рацію. Вирішив. Я довго над тим міркував, довго думав. Хочу віддати тобі свою долю в нашій фірмі». Друг уважно придивився до мене, поставив горнятко з кавою, яку Кількіну пригубив, але нічого не спитав. Чекав, що я продовжу.